І він скинув куртку, голивши могутній торс. Хлопці, що залишилися в залі, заздрісно зиркаючи на нього, роздягалися і запихали в сумки мокрі куртки, які не завадило перед тим викрутити. Дехто сидів на килмі, розслабляючись, заплющивши очі, і тільки Сергій, вперше з кулаками в килм, ще віджимався від нього. Чоловік середніх літ з помітною сивиною в зачесому назад волоссі підвівся зі стільчика на балконі. Він бачив усе, що відбувалося внизу на килимі. Більше того, уважно спостерігав за спортсменами упродовж усього тренування і навіть по його закінченні. Нарешті йому набридло тому, коли Сергій закінчив віджиматися і повернувся на спину темно-сірого піджака, до якого вже звик, не побачив. Що за мужик? Промовив невідомо на кого Андрій, хлопець у білій курці, що сидів поруч. Крутиться тут уже третє чи четверте тренування. Тренер збірної, пожартував Сергій, Приїхав тебе під знамена запрошувати. Нарешті зал спорожнів. Євген, зачинивши двері, попростував з кількома хлопцями через парк, а Сергій побрів до тролейбусної зупинки. Сьогодні він утомився і потягнув стопу. Наслідки торішньої травми давалися взнаки. Сергію. Озвався до нього чоловік, вибираючись із припаркованого біля тротуару авто. «Перепрошую, Сергієм вас звати? Я не помилився?» «Маю до вас одну справу. Довге пальто, простоволосий. За знайомою зачіскою та сивуватим волоссям Сергій відразу впізнав того з балкона» чоловіка, який сидів там уже четверте тренування, одного разу навіть у товаристві директора спортшколи. «Чого вам?» – не надто привітно запитав Сергій. «Та є розмова невеличка. Може, сядемо в машину, там і поговоримо. До речі, підкину вас, куди скажете. Та я, власне, тролейбусами звик їздити», – завагався Сергій. Але той виявив наполегливість і без слів відчинив дверця та машини. Сергій знезав плече мої сів. Борис Олександрович відрекомендувався його співрозмовник, подаючи руку. Сергій. Знаю, знаю. Він завів мотор. Спостерігаю за тренуваннями. Чую, що ви говорите. Вже зрозумів. То куди їдемо? До речі, на тренуваннях я був присутній звідома директора спортшколи, він мій добрий знайомий. Бульвар космонавтів, тут містечко, сказав Сергій. Машина рушила з місця. Прискорювати події Сергій не збирався. Мовчав. Почав розмову Борис Олександрович. Ну що ж, сказав він, до діла. «Я хочу запропонувати вам роботу. Думаю, за фахом і з непоганою платнею. Як ви на це дивитеся?» Пропозиція виявилася доволі несподіваною. «Це ж за яким фахом?» – не зрозумів Сергій. Засміявся він. «Я маю на увазі те, чим ви тут займаєтеся. До свистка і головне після». До речі, що ви називаєте творчістю? Начебто і не карате. Я взагалі-то не дуже розуміюся. Дилетант знаєте. Бойова самба. Те, що культивувалося донедавна у військах спеціального призначення, вивчаємо для загального розвитку, а ви що? Пропонуйте мені зайнятися ректом? «Я, що схожий на мафіозі?» Новий знайомий розсміявся. «Не жартуйте, Сергію. Нічого протизаконного, якщо не брати до уваги, що ви не будете ділитися своїми прибутками з державою. Не такий великий гріх, ну, та й вона про це не знатиме. Робота приватного тренера, скажімо так, з бойових мистецтв. Так це зараз зветься». «Який з мене тренер?» – знизав плечі Масарій. «Я сам, бачите, тренуюся. Моя кваліфікація не така висока, щоб я міг вчити ще когось». «Ну чому?» «Виглядаєте ви досить переконливо. До того ж мені казали, що ви кандидат у майстри спорту». «Ну то й що?» «Я займаюся спортивним самбом, виступаю за університет» тому мене досі і не вигнали звідти. Те, що ми робимо після тренування, просто захоплення, так, для розваги. Не можу я когось цьому навчити, знайшли сенсея. З мене сміятимуться, та і з вас також. Он Євгенові запропонуйте, він не такий аж дуже завантажений, гадаю, погодиться». «Не підходить мені ваш Євген», – категорично заявив співрозмовник, викручуючи кермо. «Він примітивна людина, та й надто здоровий. Мені підходите ви. Ну, скажіть, ви що, не зможете постояти за себе на вулиці?» «Гадаю, що зможу», – подумавши, відповів Сергій. «Ну, от, зрадів той, то навчить і ближнього». «І кого ж ви хочете, щоб я навчив?» – запитав Сергій. «Мою, скажімо так, дружину». Після цієї заявочки Сергію стало навіть весело. «Вашу дружину? А як ви це собі уявляєте? Ви вважаєте, що жінку ваших років можна навчити тому, що ви бачили в залі? Можна, сказав він, тому що, по-перше, вона дуже молода, дуже, і не дивіться так на мене, це некоректно. По-друге, вона в прекрасній фізичній формі і деяку підготовку вже має. А по-третє, вона дуже хоче. Це, як би вам пояснити, взик свого роду, заскок. Її ідея фікс. Але що поробиш? Бажання коханих жінок треба виконувати, інакше вони нас не кохатимуть. П'ять доларів за тренування, гадаю, непогана платня. То як? А чому вона не займається в якійсь спортивній секції, запитав Сергій? Бо я можу собі дозволити найняти індивідуального тренера. Ну, а чому саме я? У мене немає тренерського досвіду, взагалі ніякого. Зрозуміти, я не можу гарантувати, що когось навчу чогось путнього. Ви, на мою думку...